«Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування!» Частина друга. Старк приймає командування. «Будь-який дурень зі швидкими руками може схопити тигра за яйця», – сказав Мешин Джеку Холстеду. «Ти не знав цього?» Джек почав сміятися. Погляд, яким нагородив його Мешин, змусив його, однак, замислитися. «Зітри цю ідіотську усмішку зі своєї пики і слухай мене», – сказав Мешин. «Я зараз даю тобі тут урок. Ти уважно слухаєш?» «Так, містер Мешин. Тоді слухай і ніколи не забувай про це. Будь-який дурень зі швидкими руками може схопити тигра за яйця, але тільки герой зможе стиснути їх. Я скажу тобі дещо ще з цього приводу Джеку». «Тільки герої та труси ходять землею, ніхто більше. І я не боягус. Джордж Старк. Шлях Мешина. Розділ 15. Невіра Старке. Тед і Ліс сиділи в такому глибокому шоці, що їхня пригніченість, здавалось, була схожа на крижаний переляк, якого вже майже неможливо позбутися. Алан Пенкборн, Розповідав про те, як пройшли нічні та ранні ранкові години в Нью-Йорку. Майкла Дональдсона зарізали і забили до смерті в холі біля своєї квартири. Філіс Майерс і двох полісменів-охоронців застрелено в її будинку на Вестсайді. Нічний швейцар у будинку Майерс отримав удар по голові чимось дуже важким, і тепер йому намагаються лікувати тріщину в черепі. Лікарі не можуть дати жодних гарантій, що він не виявиться будь-якої миті на небесах. Швейцар тієї будівлі, де жив Дональдсон, вже мертвий. Всі ці вбивства здійснені найпростішим бандитським способом. Коли злочинець просто наближається до жертв і вбиває їх. Поки Алан говорив, він не раз називав вбивцю Старком. Він називає його правильним ім'ям, не замислюючись про це, подумав Тед. Потім він похитав головою, невдоволений своєю ж власною поспішністю. Ти можеш називати його якось по-іншому, але Старк все ж таки набагато краще, ніж злочинець або містер Ікс. Мабуть, буде помилкою думати з цього приводу, що шериф використовує це ім'я з якихось особливих причин, крім зручності і ясності у цій бесіді. «А як рік?» – запитав Тед після закінчення довгого повідомлення Алана Пенкборна, коли той переводив дух. «Містер Коулі живий і здоровий». Він перебуває під поліцейською охороною. Була лише чверть на десяту ранку, і вибух, який убив Ріка та одного з полісменів, мав відбутися ще майже за дві години. Філіс Майерс теж була під охороною, зауважила Ліс. У великому дитячому манежі Уенді вже спить, а Вільям поки що тільки клює носом. Його голова то опускається на груди, то знову здіймається. Очі вже заплющені. Алану смішно спостерігати за цією сценою, яка нагадує поведінку варти, яка намагається не заснути на чергуванні. Але кожен підйом голови був дедалі слабшим і слабшим. Спостерігаючи за близнюками і прибравши записну книжку в кишеню, шериф відзначив цікавий факт щоразу, коли Вільям смикає головою, боячись пильнувати, Уенді повертається уві сні. Чи помітили це батьки? подумав Пенкборн, а потім вирішив Звичайно, так. Ваша правда, ліс. Він здивував їх, адже поліцію можна здивувати так само, як і будь-яку людину, ви знаєте це Просто передбачається, що вони повинні краще реагувати на будь-які несподіванки На тому поверсі, де жила Філіс Майерс, кілька мешканців відчиняли двері квартири, виглядали з них після пострілів І ми отримали досить чітке і ясне уявлення про те, що сталося з їхніх свідчень та огляду місця злочину Старк прикинувся сліпим він не переодягся після вбивств Міріам Коулі та Майкла Дональдсона, які були... Ви вибачте мені, але вони були брудними. Він вийшов з ліфта, одягнувши чорні окуляри, куплені, мабуть, у Таймс-сквері, у вуличного торговця і тримаючи білу палицю, забризкану кров'ю. Бог знає, де він добув тростину для сліпих, але поліція вважає, що саме не він оглушив швейцара. «Безперечно, він вкрав чи відібрав її у справжнього сліпого», сказав тет спокійним голосом. «Це не лицар короля Артура, Алон. «Явно ні». Він, мабуть, прокричав, що був пограбований, або, можливо, зазнав бандитського нападу у своїй квартирі. У будь-якому разі він підібрався до них настільки швидко, що вони не встигли відреагувати. Це була пара поліцейських із патрульної автомашини, які зняли з себе свої ремені, і зустрічали біля дверей Майерс з особливої обережності. Але ж вони безперечно вже знали, що Дональдсона було вбито, запротестувала Ліс. Невже навіть це не змогло стурбувати їх і дати зрозуміти, що ця людина дуже небезпечна? Вони також уже були в курсі того, що охорона прибула надто пізно, після вбивства Дональдсона, сказав Тед. Вони були надто впевнені у собі. «Можливо, вони були надто самовпевнені», – погодився Алан. Я не маю способів з'ясувати це точно. Але хлопці у Коулі вже знають, що ця людина надзвичайно цілеспрямована, абсолютно розумна і в той же час одержима думкою про вбивство. Їхні очі відкриті, а вуха чуйні. Ні, та ваш агент у безпеці. Тут ви можете бути спокійним. Ви сказали, там були свідки, нагадав Тет. О, так. Безліч свідків і біля квартири Міріам Коулі, і Дональдсон, і Майерс. Він ніде не наклав у штани від страху. «Алан глянув на ліс. Вибачте». Вона посміхнулася. «Я вже чула це раз чи два раніше, Алан». Шериф кивнув з легкою посмішкою і знову обернувся до Теда. «Мій опис співпадає зі свідками?» «Все точно сходиться», – сказав Шериф. «Він великий, світловолосий, сильно засмаглий. Тож назвіть мені його Тед, дайте мені його ім'я». У мене тепер набагато більше занепокоєнь, ніж у одній справі Гомера Гамаша. Чортів, комісар поліції Нью-Йорка тисне на мене, а Шейла Брікхем – це мій черговий диспетчер. Вважає, що я перетворююсь на зірку телеекрана, через настільки явно збільшену до мене увагу та інтерес з усіх боків. Але все-таки мене, як і раніше, найбільше хвилює Гомер, тож дайте ім'я. «Я вже це зробив», – сказав Тед. Настала довга мовчанка, можливо, щонайменше десять хвилин. Потім дуже тихо Алан запитав. Що? Його ім'я Джордж Старк. Сам Тед здивувався спокою свого голосу, а ще більше тому, що він почував себе спокійним. І якщо тільки спокій і глибокий шок не змушують відчувати те саме. Але одразу переконати вистинності цього висловлювання «Ви вже знаєте, його ім'я – це Джордж Старк?» було не надто легкою і вдячною справою. «Я не впевнений, що розумію вас», – сказав Алан після довгої паузи. «Звичайно, розумієте, Алан», – втрутилася ліс. Тед глянув на неї, здивований таким байдужим голосом. «Мій чоловік сказав, що його літературний псевдонім примудрився якимось способом ожити. Могильна плита на фотографії, що там говорилося на ній, де за ідеєю мала би красуватися цитата». Списання чи якісь короткі вірші. Але тет сказав репортерові. «Не найприємніший хлопець, ви пам'ятаєте?» «Так, але Ліс...» Шериф подивився на них обох з виразом безпорадного здивування, ніби він вперше усвідомив, що розмовляє з людьми, які збожеволіли. «Збережіть свої глузування», – сказала вона тим самим колючим тоном. «У вас ще буде достатньо часу для них. У вас та всіх інших. А поки що послухайте мене». Тед зовсім не перебільшував і не жартував, говорячи, що Джордж Старк – не найприємніший хлопець. Тед, можливо, і думав, що він дуріє, але це не було просто жартом. Я це знаю, навіть якщо Тед цього ще не зрозумів. Джордж Старк – не просто не найприємніший хлопець, насправді він жахливий хлопець. Він змушував мене все більше хвилюватися і страждати через кожну з чотирьох написаних ним книг. І коли Тед нарешті вирішив убити Старка, я піднялася в нашу спальню і розплакалася від полегшення. Вона подивилася на Теда, який не зводив з неї погляду. Вона відповіла йому очима перед тим, як продовжити. «Це правда, я плакала. Я справді плакала. Містер Клоусон з Вашингтона був огидним дрібним плазуном, але він приніс нам велику користь. Можливо, найбільшу за всі роки нашого сімейного життя. І тому мені шкода, що він мертвий». Набагато більше, ніж шкода інших. «Ліс, я не думаю, що ви дійсно хочете сказати...» «Не кажіть мені, що я хочу чи не хочу сказати», – відповіла вона. Алан зітхнув. Її голос залишався рівним і досить тихим, щоб не розбудити Уенді, або викликати більш енергійні підйоми голови Вільяма перед тим, як він уляжеться на свою половину манежу і засне слідом за сестрою. Алан відчув, що якби не діти... Він обов'язково почув би голосніший голос. Може, навіть голос, викручений на повну катушку. Та до є, що сказати вам. Вам слід дуже уважно вислухати його Алана і спробувати хоча б перевірити чи повірити його словам. Бо інакше ця людина, хто б він не був, продовжуватиме вбивати, доки не дійде до останнього рядка у своєму списку м'ясника. «Я маю деякі суто особисті причини не бажати продовження цього кошмару. Бачите, я думаю, що і тет, і я, і наші діти теж можуть перебувати в такому списку». «Добре». Голос Елона звучав спокійно, хоча його думки стрибали в божевільному темпі. Він робив великі зусилля, щоб придушити в собі роздратування від нездійснених очікувань, навіть злість, а може і здивування, і спробувати розглянути цю божевільну ідею – Можливо, чіткіше і об'єктивніше, наскільки це було можливо. Не було, звісно, питання, істинна чи хибна вся ця гіпотеза. Вона, поза сумнівом, була поза розумної думки. Але дивувало, чому вони так сильно турбувалися щодо доцільності цієї розповіді. Чи це викликано прагненням приховати якісь вигадані складнощі під час здійснення вбивств? А може ще щось? Чи можливо, що вони вірили у все це? Здавалося настільки диким, що пара добре освічених і раціонально мислячих людей, принаймні до нинішньої розмови, могла б повірити в це, але від них, як і раніше, не виходив той самий аромат, за яким шериф безпомилково міг вловити людей, що йому брешуть. Цього не було ні в перший візит сюди, ні в усі наступні. «Свідомо брехливі», – поправив себе шериф. «Продовжуйте, Тед». «Гаразд», – сказав Тед. Він нервово прокашлявся і підвівся. Його рука потяглася до кишені на грудях, і тет з подивом зрозумів, що машинальний жест був пов'язаний із давно зжитою ним звичкою – дістати цигарки, які він не курив вже багато років. Він засунув руки в кишені штанів і глянув на Алана Пенкборна з тим виразом, який мав би з'явитися на його обличчі, побач Тед у своєму кабінеті несподіваного візитера. «Тут виходить щось дуже дивне». Ні, більше ніж дивне, це жахливо і незрозуміло, але це справді відбувається. І воно почалося, як я вважаю, коли мені було лише одинадцять років. Тед розповів про все. Про головні болі в дитинстві, про пронизливі крики і про зворушливі видіння з грайгоробців, які слугували провісниками нападів, і про повернення в його свідомість цих горобців зовсім нещодавно. Він показав Алану сторінку рукопису з написом «У поперек її чорним олівцем». Горобці літають знову. Він розповів про той жахливий напад, який переніс у своїй робочій кімнаті в університеті, і що він зміг записати тоді, наскільки це зараз пам'яталося на свороті замовного бланку. Він пояснив, що він потім зробив із цим бланком, і спробував описати свій страх і жах що викликали його прагнення якнайшвидше знищити написане. Обличчя Алана залишалося безпристрасним. «Крім того, закінчив Тет, я знаю, що це Старк. Тут». Він стиснув кулак і постукав по грудях. Алан Пенкборн нічого не говорив кілька секунд. Він почав крутити свою обручку на середньому пальці лівої руки, і ця процедура, здавалося, цілком захопила його. «Ви втратили у вазі після весілля», – спокійно сказала Ліс. «Якщо ви не підганяєте обручку за розміром, то одного разу втратите її, Алан. «Так, гадаю, що це так». Він підвів голову і глянув на Ліс. Поки він говорив, сталося так, що Тед на кілька хвилин вийшов з кімнати, шукаючи чогось, і тільки вони двоє залишилися там. «Ваш чоловік покликав вас до кабінету і показав вам те перше послання зі світу духів». Одразу ж, як я поїхав, вірно? Єдиний привид – гра слів. «Спіріт» означає як дух, привид, так і спиртні напої, який я, напевно, знаю і багато разів бачила. Це склад лікеру в милі нижчі по дорозі. Спокійно, сказала Ліс. Але він дійсно показав мені цей запис після того, як ви поїхали. Це вірно. Відразу після мого відходу? Ні, ми клали дітей спати, а потім, коли вже самі збиралися лягати, я запитала Теда про те, що він приховує від мене. Тим часом, коли я поїхав, і часом, коли він розповів вам про затемнення свідомості та звуки пташиних голосів, чи були якісь періоди, коли він перебував поза полем вашого зору? Тобто, чи мав час, щоб він міг піднятися в кабінет і написати цю фразу, ось що я маю на увазі? Я не можу бути тут впевненою в чому, відповіла Ліс. Мені здається, що ми були весь час разом, але я не можу цього стверджувати з упевненістю. Та й навряд чи це буде вирішальним, якщо навіть я скажу, що він ніколи не випадав з поля мого зору, чи не так? Що ви маєте на увазі, Ліс? Я маю на увазі, ви тоді вирішите, що я також брешу, вірно? Алан глибоко зітхнув. Це була єдина відповідь, якщо така й взагалі була потрібна. Те, не бреше тут ні в чому. Алан кивнув головою. «Я ціную вашу прямоту. І оскільки ви не можете з упевненістю стверджувати, що Тед не залишав вас хоча б на пару хвилин, я не можу звинуватити вас у брехні. Я радий цьому. Ви все ж таки допускаєте таку можливість, і я думаю, ви також припустите, що альтернатива подібної можливості виглядає просто дикою». Тед притулився до каміна, його очі переходили праворуч-ліворуч назад, немов у глядача на тенісному матчі. Шериф не сказав чогось нового з того, що сам Тед не передбачав вже заздалегідь. Навпаки, Алан Пенкборн діяв дуже делікатно, намагаючись виявити невідповідність у його оповіданні. І все ж Тед відчував гірке розчарування, майже серцевий біль. Надія, що Алан все ж таки повірить, можливо, чисто інстинктивно, але повірить – виправдалася тією ж мірою, як можливі чудодійні препарати від усіх хвороб в аптечних бульбашках і пляшечках. «Так, я припускаю таку можливість», – спокійно сказала Ліс. «А щодо того, що сталося з Тедом у його факультетській службовій кімнаті? Адже немає жодних свідків, ні його нападу, ні того, що він записав тоді. Адже він навіть не розповів вам про нього, поки не зателефонувала місіс Коулі, правда?» «Ні, він не розповів». «А тому?» – Шериф знизав плечима. «У мене є питання, Алан». «Так, я слухаю. Навіщо брехати Теду? Що може виграти він цим?» «Я не знаю». Алан глянув на неї з повною щирістю. «Він може і сам не знати цього». Він швидко глянув на Теда, потім знову глянув на ліс. «Він може навіть і не знати, що він зараз бреше. Це дуже просто. Я не можу прийняти все почути на віру. Будь-якому офіцеру поліції потрібні передусім сильні докази». А тут їх немає. Тед розповідав правду про все це. Я розумію, все сказане вами має вагомі підстави. Але все ж таки мені дуже хочеться, щоб ви повірили також у істинність всього почутого тут. Я відчайдушно бажаю цього. Бачите, яка справа? Я ж жила з Джорджем Старком. І я знаю, як Тед майже перетворився на нього, поки час минав. Я розповім вам щось, що не потрапило до журналу «Піпл». Тет почав говорити про те, що хоче позбутися написання наступних двох книг Старка ще перед передостаннім романом. «Трьох!» – спокійно поправив Тед зі свого місця біля каміна. Його бажання закурити перетворилося просто на якесь божевілля. «Я почав говорити про це вже після першого роману Старка». «Окей, трьох. У журнальній статті йдеться так, ніби ця ідея прийшла зовсім нещодавно, але це неправильно». Про це я хочу зараз вам розповісти. Якби не з'явився Фредерік Клусон і не змусив мого чоловіка діяти рішуче, я думаю, що тет і досі лише збирався би позбутися свого літературного двійника. Це нагадує обіцянки алкоголіка чи наркомана, які він дає родині та друзям, що з завтрашнього дня припиняє пити чи вживати наркотики. Або з після завтрашнього, або ще через день. «Ні», – запротестував тет. «Не зовсім так. Церква та, але не та церковна лава». Він почекав трохи, насупившись і займаючись не просто обмірковуванням. Він концентрувався. Аллан остаточно розлучився з підозрами, що вони намагаються його обдурити або якось використати з нечесною метою. Вони не намагалися взяти його з мором у спробі переконати його або навіть самих себе, але тільки намагалися роз'яснити, як усе це сталося. Точно так, як люди намагаються описати пожежу вже багато пізніше. Слухайте, нарешті промовив Тет. Давайте забудемо на деякий час усі ці затемнення свідомості, горобців та передбачення подій. Були вони чи ні? І якщо це знадобиться, ви можете поговорити з моїм лікарем, Джорджем Х'юмом, про всі симптоми. Можливо, результати вчорашнього обстеження моєї голови покажуть щось дивне і незвичайне. Але навіть якщо ні – Цілком можливо, що лікар, який оперував мене в далекому дитинстві, все ще живий і здатний згадати про цей випадок у його практиці. Цілком можливо, він знає щось, що може пролити хоч трохи світла на всю нашу історію. Я не пам'ятаю його імені, але я впевнений, що воно записано у моїй медичній карті. Але зараз все це медичне лайно з боку. Ці слова майже остаточно збили з пантелику Алана Якби Тед хотів брехати, то ніколи б не став так діяти. «Деякі божевільні роблять подібні речі, але вони досить божевільні, щоб відразу забути про те, що самі спершу вигадали, оскільки самі справді починають вірити у фізичне існування своїх фантазій і потім можуть говорити тільки про ці речі. А як же, те? Голова шерифа почала тріщати. «Гаразд», – сказав Алан Пенкборн. «Якщо ви вважаєте, на вашу думку, медичне лайно другорядним, то що ж тоді є основною лінією?» «Джордж Старк, ось що головне», – відповів Тед і подумав. «Лінія, яка веде до Енсвіла, де закінчуються всі залізничні колії. Уявіть собі, що хтось незнайомий заліз усередину вашого будинку. Хтось, кого ви завжди трохи боялися, приблизно так само, як Джим Хокінс, боявся старого морського вовка, в шинку адмірал Бенбоу. Ви читали «Острів скарбів», Алан?» Алан кивнув головою. Тоді вам буде ясніше те відчуття, яке я тут зараз намагаюся передати вам. Ви стежите за цим хлопцем, і він вам зовсім не подобається, але дозволяєте йому залишатися у вас під дахом ви не тримаєте готель як в острові Скарбів, але, можливо, ви вважаєте його далеким родичем вашої дружини або кимось у цьому роді. Ви стежите за моєю думкою. Шериф знову кивнув головою. І нарешті одного прекрасного дня цей небажаний гість робить щось, що виводить вас із себе, ну, наприклад, ляскає сільничкою об стіну, оскільки вона засмічена і з неї в нього нічого не висипалося. І ви кажете своїй дружині, скільки ще часу цей ідіот, твій другий кузен, збирається тут бути? А вона дивиться на вас і каже, мій другий кузен? Я думала, що це твій другий кузен. Алан засміявся, хоча йому взагалі не було зараз дуже весело. «Але чи викинете ви цього малого запоріг? продовжував Тед. «Ні. Тільки тому, що він уже надто довго перебував у вас під дахом. І хоч як це здається комусь дивним, тому, хто сам не побував у такій ситуації, це буде виглядати, ніби ваш тип придбав якісь права поселенця на незайнятій землі чи що. Але це не найголовніше». Аліс кивнула. Її очі збуджено блищали, а її погляд був поглядом вдячної жінки, яка почула саме ті слова, які вже були готові самі зірватися з її губ протягом усього цього дня. «Найважливіше те, як страшенно важко стежити за ним», – сказала вона. «Стежити за тим, що він може викинути, якщо ви дійсно скажете йому, щоб він забирався, і викинути його на дорогу». «Саме так», – сказав Тед. Ви хочете бути сміливим і відважним, і прямо наказати йому забиратися з вашого будинку, і не так тому, що ви просто боїтеся його небезпечних штучок у вас під дахом. Тут справа стосується вашої самоповаги. Але ви все не наважуєтеся. Ви знаходите причини, щоб відкладати це. Типу, зараз іде дощ, і в нього буде менше приводів образитися, якщо ви покажете йому двері в сонячний день. Або, можливо, що це найкраще зробити після того, як ви всі добре виспитеся. Ви вигадуєте тисячі не менш вагомих причин та підстав для безперервного відкладання. Вам навіть здається, що якщо ці причини звучать досить переконливо для вас самого, вам вдасться зберегти хоча б частину вашої самоповаги. А це завжди краще, ніж нічого. Це особливо добре, оскільки всю свою самоповагу зберегти можна, опинившись у результаті або пораненим, або взагалі вбитим. І, можливо, це стосується не лише вас особисто. Ліс втрутилася в розмову знову і заговорила тим серйозним і приємним голосом, яким зазвичай звертається до своїх колег по садівничому клубу, жінка-фахівець у зв'язку з відповідями на питання, коли краще засівати кукурудзу або як визначити ступінь зрілості томатів. Він був похмурим, небезпечним чоловіком, коли він жив з нами. І він таким і залишився зараз. Все говорить про те, що якщо з ним і відбулися якісь зміни, то лише в гірший бік. Він, звичайно, божевільний, але за його власною логікою все, що він робить, абсолютно розумно. Він відстежує людей, які задумали вбити його, і прибирає їх зі своєї дороги одного за одним. «Ви закінчили!» Вона здивовано глянула на Алана, Ніби його голос змусив її прокинутися від найглибшого особистого переживання. Що? Я запитав, чи ви закінчили. Ви хотіли висловитися, а я хочу переконатися, що ви сказали все. Її спокій зник. Вона глибоко уривчасто зітхнула і в розпачі схопила себе за голову. Ви не вірите мені жодному моєму слову. Ліс, сказав Алан Пенкборн, це ж просто нісенітниця. Я шкодую, що вимовляю це слово, але з урахуванням усіх обставин, воно одне з найм'якших, які тут можливі. Тут незабаром з'являться інші копи. Я думаю, з ФБР. Цей злочинець уже зараз став відомим у нашій країні, і ФБР, напевно, має втрутитися. Якщо ви розповісте їм всю цю історію із затемненнями та несвідомими записами, ви почуєте від них безліч куди менш приємних слів. «Якщо ви скажете мені, що всіх цих людей вбив привид, я теж ніколи не повірю в це». Тет хотів втрутитися, але Алан застережливо підняв руку, щоб дозволили йому домовити. «Але я зміг би навіть швидше повірити в історію з привидами, ніж у те, що я почув. Адже ми навіть не обговорюємо тут витівки привида, а говоримо про людину, якої немає в світі». «Як ви пояснюєте мій опис його зовнішності?» – раптом запитав Тед. Те, що я розповів, було моїм особистим уявленням про вигляд Джорджа Старка і як він мав би виглядати. Частина цього опису зберігається у файлах «Дарвін Прес» для друкування аркуша з біографічними відомостями про автора романів Джорджа Старка. Інша частина – те, що я уявив собі, обмірковуючи всю цю справу. Я ніколи навіть не зустрічався і не бачив на власні очі цього хлопця. Ви ж знаєте, я тільки створив уявний образ – за багаторічний період, приблизно так само, як ви можете уявити вигляд диск-жокея, музику якого ви звикли слухати щоранку дорогою на роботу. Але якби вам довелося з ним зустрітися, скоріш за все виявилося б, що ви були багато в чому неправі. А тут вийшло, що я вгадав майже все точно, як це можна пояснити». «Я не можу», – відповів шериф, – «якщо, звичайно, ви не приховуєте від мене, звідки самі одержали цей опис». «Ви ж знаєте, що мені не було, звідки його отримати?» «Не будемо так беззастережні, заперечив шериф. Він підвівся, підійшов до каміна і безцільно штовхнув ногою складену там на підлозі невелику в'язку з березових дров. Не всяка брехня походить із обдуманого рішення. Якщо людина навіяла собі, що говорить чисту правду, вона може пройти навіть випробування на детекторі брехні з цими кольоровими індикаторами. Теду банді це вдалося. «Давайте не будемо на цьому зупинятись», – роздратовано сказав Тед. «Не треба нагнітати всю цю чортову ахінею. Це нагадує справу з відбитками моїх пальців, ніби його знову оживили та запустили на всю котушку. Єдина відмінність лише в тому, що зараз я не маю пачки доказів моєї невинності. До речі, як щодо відбитків пальців? Коли ви зважите на їхнє існування, чи не стануть вони підтвердженням правдивості наших припущень? Алла набернувся. Він раптом розгнівався на Теда, на них обох. Він відчув себе безжально загнаним у кут, а вони, чорт забирай, не мають жодних прав змушувати його відчувати такі відчуття. Це виглядало, ніби він був єдиним представником товариства віруючих у плоску землю, що раптом опинився серед прихильників версії, що земля все ж таки кругла. «Я не можу пояснити нічого тут поки що», – сказав шериф. «Але, можливо, ви все ж таки скажете мені абсолютно точно, звідки цей хлопець реальний взявся, тет. Може, ви зачали його якось уночі? Чи він вилупився з яйця з цих чортових горобців? Ви були схожі на нього в той час, коли писали романи під його вигаданим ім'ям? Саме звідки він узявся?» «Я не знаю, звідки він з'явився», – сумно відповів тет. «Невже ви думаєте, що я приховував би це від вас, якби знав? Наскільки я знаю, чи можу пам'ятати, я був ще самим собою, коли писав «Шлях Мешина», «Блакитні з Оксфорду», «Паштет за кулячого м'яса» та «Дорога на Вавилон». Я зовсім не уявляю, коли він став самостійно та окремо існуючою людиною. Він здавався мені реальним, коли я писав за нього, але тільки в ті моменти, коли писав ці романи». Можна сказати, я приймав цю справу всерйоз, але я не вірив у неї, коли сам не займався його романами. Тед зупинився і посміхнувся. «Все своє життя я говорю про писання», – сказав він. «Сотні лекцій, тисяча аудиторій, і я не думаю, що я коли-небудь говорив просто про ту владу над письменником-белетристом, яку мають обидві існуючі для нього реалії. Одна – це справжній навколишній світ, а інша – це світ його рукопису». Я навіть не думаю, що мені раніше спадало на думку подібне. А тепер я усвідомлюю, ну, навіть, здається, зовсім не знаю, що думати з цього приводу. Не в цьому річ, сказала Ліс. Йому не довелося стати окремо існуючою людиною Доти, доки Тед не спробував убити його. Алан подався вперед. Герас, Ліс, ви знаєте Теда краще, ніж будь-хто. Він справді перетворювався з доктора Бомонта на містера Старка, коли писав ці кримінальні романи. «Він загрожував вам?» «Він намагався налякати гостей на вечірках своєю складеною бритвою?» «Ваш сарказм ніяк не допоможе цьому обговоренню», – відповіла Ліс, дивлячись на нього з докором. Алан підняв обидві руки на знак згоди і німоговідчаю. Хоча шериф не був певен, що саме привело його до цього розпачу. Вони обидва, чи він сам, чи всі вони разом троє взяті. «Я не хочу бути саркастичним». Я просто намагаюся використовувати ці невеликі словесні шокові ліки, щоб показати вам самим, як шалено звучить все, що ви обидва стверджуєте тут. Ви доводите мені, що якийсь СБС-літературний псевдонім раптом ожив. Якщо ви розкажете ФБР хоча б половину цієї нісенітниці, вони почнуть перевіряти закони штату МЕН з мимовільних поховань». «Відповіддю на ваше запитання буде ні», – сказала Ліс. Він не бив мене і не лякав нікого складеною бритвою на вечірках з коктейлями. Але коли він писав від імені Джорджа Старка, особливо коли він писав про Алексіса Мешина, Тед не залишався тією самою людиною, як завжди. Коли він, можна образно сказати, відчиняв двері до себе в кабінет і запрошував туди зайти Старка, він ставав віддаленим і відчуженим. Чи не холодним, або навіть не зворушним, а саме віддаленим. Він менше прагнув виходити з дому, бачитися з людьми. Він іноді пропускав збори на факультеті, навіть зустрічі зі своїми студентами, хоч це відбувалося дуже рідко. Він пізніше лягав спати і іноді неспокійно повертався і кидався не менше години до того, як нарешті засинав. При цьому він часто і багато стогнав і розмовляв у вісні, як це буває за нічних кошмарів. «Я його нерідко питала, саме про кошмари», а він відповідав, що просто відчуває головний біль. І взагалі відчувається, що погано відпочив за ніч, але якщо в нього й були погані сни, він не може згадати їхнього змісту. У зовнішності Теда не відбувалося якихось зовнішніх змін, але він не був уже колишнім. Мій чоловік кинув пити спиртне кілька років тому, Алан. Він не звертався до Товариства анонімних алкоголіків або щось таке, а просто припинив. За одним винятком. Коли Тед закінчив один із романів Старка, він напився. Це виглядало так, ніби він спробував вичистити з себе весь бруд. Він примовляв, сучий син забрався. Принаймні, на який час, але він забрався. Джордж повернувся на свою ферму до Місісіпі, ура! Ліс все правильно виклала, погодився Тед. Ура, це саме те, що найбільше я тоді відчував у собі. Дозвольте мені підсумувати все, що ми маємо, якщо відкинути затемнення свідомості та автоматичне записування інформації з загальної картини того, що складається. Людина, яку ви шукаєте, вбиває людей, знайомих мені. Тих людей, які, крім Гомера Гамаша, були пов'язані зі справою Старка і відповідали за його смертну кару. У змові зі мною, звичайно. Він зумів роздобути кров мого типу, яка, по суті, звичайно, не найрідкісніша у світі. Але проте її мають лише шестеро з кожної сотні людей. Він повністю відповідає опису, який я повідомив вам на основі вичавки з мого власного уявлення про вигляд Джорджа Старка, якби він існував насправді. Він палить ті сигарети, які колись я курив сам. Нарешті, найдивовижніше його дактилоскопічні відбитки ідентичні моїм. Можливо, шестеро людей з кожної сотні мають кров типу А, з негативним резус-фактором. Але поки, наскільки нам відомо, у всьому світі ніхто не має моїх відбитків пальців. Незважаючи на всі ці факти, ви навіть відмовляєтеся розглядати моє припущення, що Старк якимось чином ожив. Тепер, шериф Алан Пенкборн, скажіть мені, хто ж з нас діє в густому тумані, якщо так можна висловитися? Алан відчув, що той твердий ґрунт, на якому досі він міцно стояв, і був абсолютно в ньому впевнений, раптом трохи повернувся в бік. Це ж було неможливо, адже це зрозуміло. Але оскільки він ще нічого сьогодні не встиг зробити, йому хоча б терміново переговорити з лікарем Теда і ретельно ознайомитися з медичною картою. Йому спало на думку, що було б просто чудово виявити, що у Теда ніколи не було похлини на мозку, і що Тед або просто бреше про неї, або вона йому привиділася. Якщо він зможе переконатися, що тет психопат, все стане набагато простіше та легше? Можливо. А може він отримає лайно? Це не був Джордж Старк, оскільки жодних Джорджів Старків ніколи й не було. Їм може виявитися спритний рецидивіст який перебуває у розшуку УФБР, але це зовсім не означає, що тільки такий хлопець може підійти для цієї ролі. Вони можуть тільки злякати цього мудака в Нью-Йорку, охороняючи Коулі, і цілком ймовірно, що цей божевільний вирішив провести влітку свою відпустку тут, у штаті Мен. Якщо він справді сюди повернеться, Алану дуже хочеться самому пристрелити цього мудака. Він не думає, що блукання в цій сутінковій зоні з усім її лайном якось допоможе йому знайти свій шанс. А крім того, шерифу більше не слід витрачати час на порожню балаканину. «Я думаю, що час все покаже». Сказав Алан Пенкборн, дуже невизначено. А зараз я б порадив вам обом триматися тієї лінії, яку ви самі запропонували мені вчора ввечері. Це хлопець, який думає, що він і є Джордж Старк, і він досить шалений, щоб почати діяти логічно, логічно для психопата, принаймні, тобто з місця офіційного поховання Старка на цвинтарі. Якщо ви не захочете хоча б якось врахувати моє припущення, Алан. «Ви потрапите по лікті в лайно», – сказав Тед. «Цей хлопець, вам буде неможливо зрозуміти і передбачити його дії, ви не зможете благати його про помилування. Якщо вам доведеться волати до його милосердя, якщо він дасть вам на це час, це все одно не приведе ні до чого доброго. Якщо тільки ви потрапите йому на шляху, не будучи підпильною охороною, він зробить паштет не за кули, а з вас, Алан. «Я перевірю вашого лікаря», – відповів шериф. А також знайду лікаря, який робив вам операцію в дитинстві. Я не знаю, що це дасть і чи проліле якесь світло на всю цю справу, але я все зроблю. Інакше я побоююся, що мені просто доведеться скористатися моїми шансами, якими б мізерними вони не були. Тед усміхнувся, але без будь-якої радості. На мою думку, у нас у всіх тут одна спільна велика проблема. Моя дружина, діти та я також спробуємо скористатися своїми шансами разом з вами, Шериф. П'ятнадцятьма хвилинами пізніше біло-блакитна вантажівка в'їхала через ворота у дворик будинку Теда і зупинилася позаду машини шерифа. Вона виглядала, як технічна підтримка телефонної служби, і, власне, нею і виявилася, хоча на її бортах красувалися гордовиті слова «Поліція штату Мен». Два техніки підійшли до дверей, представилися і вибачилися за таке пізнє своє прибуття що ніяк не торкнулося уваги Теда та Ліс, які взагалі не підозрювали про те, що їх мали зранку відвідати ці хлопці. Телефонні техніки попросили Теда розписатися на відповідному бланку, який один з них витяг з папки. Тед це швидко зробив і тільки тут помітив, що цим підписом дає згоду на підключення до свого телефону обладнання, що записує та пеленгує. Втім, це не давало поліції всеосяжного права, використовувати отримані розшифровки телефонних розмов для судового слухання. Тед поставив підпис на потрібному місці. Обидва інші поліцейські, шериф Пенкборн і один із техніків. Тед холоднокровно зазначив, що на поясі у нього з лівого боку висить телефонний тестер, а з правого – револьвер. Уважно спостерігали за цією процедурою. «І цей визначник номера абонента справді працює?» – запитав тет за кілька хвилин пізніше – коли Алан уже поїхав до поліцейського управління штату Мен в Ороно. Йому здавалося важливим хоч щось запитати чи сказати, оскільки техніки зберігали повне мовчання. «Так», – відповів один із них. Він висмикнув телефонний провід із розетки у вітальні і швидко щось змінював у середині пластикового корпусу апарату. «Ми можемо простежити дзвінок до місця його виникнення у будь-якій точці земної кулі», це зовсім не ті старі прилади, які показують у фільмах, коли вам необхідно підтримувати розмову з співрозмовником, щоб запеленгувати його. Поки хтось знову не знімає слухавку, на цьому кінці він показав на телефон, який зараз нагадував маленького андроїда, розтерзаного бластером у багатосерійних фантастичних фільмах, ми можемо виявити місце знаходження вашого співрозмовника, яке найчастіше виявляється платним телефоном-автоматом у торговому центрі. «Це точно!» – сказав другий технік. Він чеклував над гніздом телефонного комутатора, який від'єднав від штепсельної вилки. «У вас є на горі апарати?» – «Два», – відповів Тед. Він почав відчувати, що хтось грубо викинув його з дому того кролика, який жив у країні див. «Один у моєму кабінеті, а другий у спальні. Вони підключені до іншої лінії?» «Ні, у нас лише одна. Де ви встановите магнітофон?» «Мабуть, у підвалі», – відповів перший технік, не дивлячись на Теда. Він закріплював дроти з телефону в прозорому блоці, набитому пружинними конекторами. І в голосі техніка ясно звучало «Не могли б ви не заважати нам робити свою справу». Тедобійня вліз за талією і пішов з нею геть, сумніваючись, чи є хтось у світі, хто здатний зрозуміти, що ніякі магнітофони та блоки не здатні зупинити Джорджа Старка. Старк був всюди. Неважливо, чи відпочивав він, чи вже був у дорозі. І якщо ніхто не хоче повірити йому, то що він, Тед, може вдіяти? Як чорт забирає, він збирається захищати свою родину. Чи є якийсь спосіб? Він глибоко замислився, але коли всі ці міркування ні до чого не привели, Тед просто прислухався до себе. Іноді, далеко не завжди, але іноді, саме таким шляхом до нього приходила відповідь. Але не зараз, однак. І він навіть здивувався, знайшовши себе раптом таким розпачливим і засмученим. Він подумав, чи не вмовити ліс піднятися нагору, але потім згадав, що поліцейські техніки теж там незабаром повинні з'явитися, бажаючи зробити як найхитрішими його старомодні однолінійні телефони. Ніде навіть прилягти», – подумав Тед. «То що ж ми маємо робити?» Відповідь була досить простою. Вони мали чекати. І це було все. І їм не довелося довго чекати наступного кошмарного вбивства. Старк все ж таки дістався Ріка Коулі і замінував вхідні двері його квартири, спершу вбивши двох техніків, які повинні були зробити в квартирі Ріка ті ж операції, що й ці люди у вітальні Теда. Як тільки Рік повернув ключ у замковій щелині, двері вибухнули. Ці сумні новини повідомив Алан. Він від'їхав всього на три милі дорогою до Орона, коли по рацію йому повідомили про вибух. Шериф негайно повернув назад. «А ви нам казали що рік у безпеці», – сказала Ліс. Її голос та очі були втомлені. Навіть її волосся, здавалося, втратило свій блиск. «Ви нам майже гарантували це». «Я помилявся, вибачте». Алан був глибоко вражений тим, як зараз виглядала і розмовляла Ліс Бомонт. Але намагався, що сили не показати цього. Він глянув на Теда, який дивився на шерифа в якомусь осяянні. Невесела посмішка майнула в куточках рота Теда. «Він знає, що я зараз думаю. Можливо, це і не було правдою, але це виглядало абсолютно істинним для Алана. Добре, можливо, не всі, але багато. Можливо, тільки невелику частину моїх думок». Цілком можливо, що я роблю брудну роботу з розгрібання лайна, але навряд чи так вже помиляюся. Я гадаю, що він щось знає, він бачить надто багато. Ви зробили припущення, що виявилося неправильним. У цьому вся справа, сказав Тед. Це трапляється і з найкращими з нас. Можливо, вам слід повернутися і подумати про Джорджа Старка трохи більше? Що ви думаєте, Алан? «Що ви можете виявитися правим?» – відповів шериф і сказав самому собі, що ця думка вже давно відома їм обом. І після цього ніколи не бачене обличчя Джорджа Старка, знайоме шерифу лише за описом Бомонта, почало поступово виростати біля плеча Алана. Він ще не міг його розглянути, але відчував його присутність. «Я хочу поговорити з цим доктором Хердом!» – «Х'юмом», – поправив Тед, – «Джордж Х'юм!» – «Дякую, я хочу поговорити з ним!» Тож я прощаюся. Якщо ФБР справді тут е, з'явиться, чи не будете ви настільки ласкаві запустити мене сюди знову? Я не знаю щодо Теда, але я буду дуже рада, сказала Ліс. Тед кивнув головою. Алан сказав, я дуже шкодую з приводу всіх цих нещасть, але найбільше про мою обіцянку, що хоча б десь все буде окей, а це виявилося неправдою. «У ситуації типу цієї дуже легко недооцінити щось», – відповів Тед. «Я сказав вам правду, принаймні все, що я знаю. З дуже простої причини. Якщо це Старк, я думаю, надто багато людей недооцінюватимуть його доти, доки вже нічого не можна буде виправити». Алан глянув на Теда, потім на ліс. Після тривалого мовчання, яке порушувалося тільки голосами поліцейських охоронців за зовнішніми передніми дверима будинку Теда, «Були ще й інші двері позаду будинку», – Алан сказав. Чорт, мене забирай, хлопці, ви справді вірите у все це?» Тет кивнув. «Я так, без сумніву, а я ні», – сказала Ліс, і обидва чоловіки здивовано дивилися на неї. «Я не вірю, я знаю». Алан зітхнув і засунув руки до кишень. «Є одна річ, яку мені хотілося б дізнатися», – сказав шериф. «Якщо це те, що ви кажете...» «Я не вірю в це, не можу вірити в це. Я припускаю, що ви відповісте. Але якщо це є, чого хоче цей триклятий хлопець? Просто реваншу?» «Зовсім ні», – відповів Тед. «Він хоче того, чого хотіли б і ви, і я. Опинися ми в його становищі. Він не хоче бути мертвішим. Це все, що йому потрібне – не бути мертвим. Я єдина людина у світі, яка здатна змусити це статися». А якщо і я не зможу чи не захочу, тоді він зможе принаймні переконатися, що він не самотній.